La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 22 În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Ordinul acesta al șefului marelui stat major este tocmai rezultatul presiunilor capitaliștilor pe lângă miniștrii reacționari din guvern. Căci ce crezi că au făcut patronii când s-au aflat în posesia acestui mult dorit ordin? S-au grăbit să întocmească listele cerute, dar au avut grijă ca pe ele să-i treacă pe comuniști, pe membrii comitetelor de fabrică și, în general, pe toți colțoșii, cum îi numesc ei, pe toți aceia care desfășoară o luptă susținută. Și muncitorii ce fac? Doar nu s-au fi lăsat prostii de patron. Cum să se lasă? Auzi vorbă. Stai să vezi ce au făcut ovară și mei. Prietenul care mi-a scris e secretarul celulei de partid a secției sculărie și președintele Comitetului de Fabrică. Într-o zi este chemată de patron, care cică are milioane depuse la băncile din străinătate. Acesta îi citește mai întâi ordinul lui Radescu, apoi îi vă răsumnați o listă pe care erau trecuți aproape 40 de muncitori, toți unul și unul, comuniști și sindicaliști de frunte. După aceea îi pune dinainte o altă listă mult mai mare cu muncitorii pe care voia să-i concedieze chipurile din lipsă de comenzi. Pe scurt, dacă păcătosul de patron ar fi fost lăsat să se scape de toți muncitorii trecuți pe cele două liste, nu ar mai fi rămas în fabrică la noi niciun comunist și niciun sindicalist din adește. Dar cu tovarușul ăsta al meu nu i mers. El și-a dat seama că ordinul lui Rădescu este de fapt tot opera capitaliștilor. Imediat a sezizat Comitetul de partid, care mobilizând masa de salariați, aceștia l-au silit pe patron prin Comitetul de Fabrică ca deocamdată până la lămurirea pe altă linie să nu dea curs ordinului reacționar al șefului Marelui Stat Major. În ceea ce privește celelalte concedieri, Comitetul de Fabrică nu numai că s-a opus, dar l-a obligat pe patron să ia atare măsuri încât ele vor duce sigur la mărirea producției v să zic că nu le-a reușit capitaliștilor manevra cu ordinul. Din potrivă, el s-a întors împotriva lor, fiindcă la fel au procedat și muncitorii de la celelalte întreprinderi. E luptă mare în țară, mai Mihai. Ți ei că e mai ușoară ca aici? În clipa aceea sună telefonul. Cine era? Întrebă Ula, după ce Tomescu pusă receptorul în furcă. Îl căuta pe smeu. Cred că era capitanul Gheorghiu. Mă duc să-l găsesc și să-l trimite de urgență la biroul 2. Încingându-se din mers cu centura, Tomescu părăsi grebit biroul. Tomescu se înșelase, presupunând că ula se instalase la fereastră ca să vadă pe castelană. În realitate, locul acelei se păruse un fel de refugiu de unde se putea gândi în voie la ultimile evenimente. Misajul era odihnitor și, și stimula gândurile. Se vedea parcul, lacul cu apele liniștite și verzi, iar ceva mai în fund căsuța intendentului. Un lucru e sigur, își vorbi si ești când rămasă singur. La noapte va avea loc un consiliu de război, la care nu va trebui să lipsesc. Poate că îl voi vedea pe acelea care ai zbătit să rămână mereu în umbră. Și îi venit în minte pasajul din mesajul descifrat. Herr Obersturbanfuhrer a hotărât pentru joi neapărat. Ce altceva ar fi putut fixa pentru joi acest Obersturbanfuhrer Karl decât lovitura hotărătoare? Probabil că sărmana domnișoară guvernantă urma să joace rolul calului troian. Cum însă? Oricât se străduie, nu-i să găsească întrebări un răspuns cât decât cât satisfăcător. În primul rând era absolut exclus ca Niculai Tălâmbu sau celălalt superiorul său să poată pătrunde în castel în timpul nopții. La intrarea principală și la intrările celor două etaje, făceau de gardă oameni din compania de poliție și de la o anumită oră intrarea sau ieșirea era interzisă. Pe de altă parte, era tot atât de imposibil și pentru castelană, deoarece, între turn și clădirea principală, unde se instalase postul de comandă, nu exista niciun fel de comunicare. Ca să ajungă acolo, trebuia să folosească fie scara principală, fie o altă scară de serviciu, unde, de asemenea, făcea de gardă ziua și noaptea un ostaș. Mai mult, la etajul întâi se afla cabinetul generalului. Acolo, în fața ușii, un soldat din companie de poliție, înarmat cu un automat, făcea permanent de gardă. Cu alte cuvinte, ca să poată ajunge la cifru, Castelana ar trebui să treacă și prin fața acestui ostaș, care, fără îndoială, ar aresta-o. După toate aparențele, Castelana nu putea pătrunde la cifru, decât numai dacă lichida una din sentinele, Dar, în acest caz, la ce ar mai folosi? Dacă în intenția spionilor ar fi fost să pătrundă la cifru, folosind violență, de mult ar fi putut-o face. Și totuși, ei se hotărâsă să acționeze. Mesajul descifrat era clar. De altfel, cerul să avea concentrarea aceea de agenți hitleriști. Patru la număr. turban Karl, stabilise ca lovitura hotărătoare să aibă loc joi. Până atunci, mai erau trei zile... Trei zile în care timp cei patru agenți hitleriști aveau să pregătească planul pe care probabil, în Consiliul din timpul nopții, aveau să le elaboreze până în cele mai mici detalii. Dacă mi s-ar rivi prilejul să trag cu urechea la ceea ce pun la cale bandeții. Și pentru o clipă, ochii lui oglindire, toată ura învășunată care clocotea în el împotriva agenților hitleriști. Stima lacului. Noaptea era friguroasă. Căzuse la poviță toate după amiază și abia spre seară contenise. Norii ca niște armăsari negri și monstruoși se călătoriseră departe. Acum alergau după ei ca niște mânze, doar uzdrânțe de nori. Din pricina lor, deși luna răsărise de mai bine de o oră, lumina alterna cu bezna neagră ca de smal. Era puțin după miezul nopții. Sentinelele din schimbul 2 abia își luaseră în primire posturile. Somnăroși și morăcănuși, soldații se plimbau de colocolo în jurul postului. E neplăcut pentru un soldat să facă de gardă în schimbul 2 din noapte. Chiar pentru oamenii din compania de poliție, care în majoritatea timpului nu făceau altceva decât gardă. Timpul trece îngrozitor de încet. Somnul îți dă târcoale, gândurile dermitează și ele... Mai ales când se întâmplă să plouă, să bată vântul sau să se lasă ceață. În asemenea împrejurări, cele trei ore de gardă par fără desfășit. Soldatul Marin Pricope făcea de sentinele la cancelaria cartierului trupei, instalat în pavilionul de vânătoare care se afla în parc. Marin Pricope, care abia luase în primire postul, dărdea de fric și ca să se încalzească, dădea mereu o pavilionului. Știind din proprie și îndelungată experiență că orele de veghe trec mai repede în măsura în care îți să nu te gândești la clipa prezentă, lăsă gândurile să-l poartă pe unde voiau ele. De altfel, în noaptea aceea nu era nevoie să depună eforturi deosebite. Și nu era nevoie pentru că el continua să fie încă obsedat de cele povestite în corpul de Gardă de soldatul Petru Petre. Lui Petru Petre îi plăcea tare mult să povestească. Se pricepea să facă mai bine decât oricare altul dintre ei, mai ales atunci când îi se ivea prilejul, de altfel destul de rar, să tragă cât un paharuț de palincă. În seara aceea îi se ivea un asemenea prilej. Petru Petri, care era ardelean și cunoștea bine limba maghiară, încă de la trecerea tisei se pricepuse să fructifice la maximum acest avantaj. În sacul lui de merinde puteai găsi oricând o bucată de slănină, un colac din făină de grâu curat, un darab de brânză, ceva ouă, câteva cep sau câteva căpățăni de usturoi. La castel se împrietenise la toartă chiar din prima zi cu intendentul și urmările imediate ale acestei prietenii se repercutară în primul rând asupra sacului de merinde, care se burduși din nou într-un mod scandalos în comparație cu sații camarazilor săi. De altfel, lui Petru Petre îi se întâmpla uneori ca, aducându-se să-l viziteze pe intendent, să nimerească în timpul când bătrânul prânzea sau cina și, bineînțeles, intendentul îl poftea la masă. În seara aceea, cina, mai de decât de obicei, fusese pe deasupra străpită cu niște vin de tocai, păstrat într-o pântecoasă și prafuită sticle, pe care intendentul pretindea că o găsese din întâmplare în pivnița castelului. Petru Petre, despre care nu se putea spune în niciun caz că face parte din categoria acelor oameni slabi care, după câteva pahară de vin, pică sub masă, în seara aceea, în mod cu totul excepțional, întorcându-se de la intendent, își simțea capul mare că o bute. Era totuși bine dispus și, cu toate că se cam împleticea limba, avea mare poftă de vorbă. Dispoziția aceasta îi era stimulată nu numai de cele câteva pahăruțe de vin pe care le golise ci și de faptul că ospitaliera gajdă îi povestise o întâmplare pe care o ascultase de la început până la sfârșit cu gura căscată. Abia întors la corpul de gardă, se grăbi la rândul său să povestească caporalului de schimb și ațilora pe care îi mai găsi treci. Printre aceștia se întâmplase să fie și soldatul marin Pricope, care, având somnul foarte ușor, la reîntoarcerea cam zgomotoasă ale Petru Petre se trezise. De la primele cuvinte, furate de povestire, rămase treaz, deși știa că peste câteva ore avea să intre în post. Domn Căprar, început soldatul Petru Petre, mi-a povestit intendentul o întâmplare care s-ar fi petrecut aici la castel, cum nici că mi-a fost dat sau alta. Așa, răspunse caporalul de schimb, care, ocupat cu întocmirea raportului, nu prea luă în seamă spusele lui Petru Petre. Zăudăm caprar. dacă vrei să-ți o povestesc, rău n-are să-ți Bine mai povestește, nu mai vorbește mai încet să nu-i trezești. Oamenii sunt trudiți, dar poate că ar fi bine să te culci și tu. Nu-mi duce grijă, eu sunt schimbul trei și până atunci am timp să tot doar. Ce să spun, strașnic vin are intendentul ăsta. He, he, dacă aș putea să adeibui unde ține ascunsă sticlele, zău că l-aș dici de câteva. Dacă am avea zece sticle din acelea, le-am îmbăta creță întreaga companie. Așa vin, cred că n-a băut nici domn general. Curgea în pahar ca un de lemnul și avea o miroaznă. Pe unul care nu duce la tăvăleală, numai ea l-ar fi putut îmbăta. Caporalul de schimb îl să răzând. Nu mai vorbi de vin, mai petre, că mi se face sete. Povestește mai bine întâmplarea aceea. Apoi să mai ierzi, domn plară. Nu m-am gândit care să ți se facă sete. Ai dreptate, Matale. Mai bine să-ți povestesc ce am aflat de la intendent. Spunea lui că întâmplarea s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Pe atunci stăpânea pământurile acestea un nemeș bogat, cum nu se afla altul în țara asta. Și că dacă l-ar fi întrebat cineva câtă avoție are, nu ar fi știut să răspundă. Nemesul cel a moștenit toată averea asta când era încă foarte tânăr. Și când s-a văzut el stăpâni pe atâta bogăție, repede a scăpat cai. De dimineața până noaptea și din noaptea până dimineața o ținea numai în Cholhanu și Zaia Feturi. Îi se dusese vestea în toată țara de petrecăreț cera. Ce la curte lui veneau boierii cu boieroaicele și fetele lor tocmai de departe, ba chiar și din străinătăți. Unii plecau, alții veneau și petrecerile nu se sfârșeau niciodată. Aveau o armată întreagă de slugi orânduite pe schimburi, ca gărzile, Mâncarea și băutura care se părăduiau în aceste chelhanuri numai într-o lună ar fi putut să tura un întreg județ timp de un an întreg. Dar oricât de mult bănet ar fi risipit, boierul cu ce le celea fără sfârșit nu ar fi ajuns la fundul sacului dacă nu ar fi avut patima jocului de căți. Patima asta i-a venit de hac. Din câte moșii avea și avea multe, s-a trezit într-o zi că nu i-a mai rămas decât una, asta de aici, fiind la mare ananghie a ipotecat-o și pe asta nu se de deloc cu gândul sărăciei, a început nemeșul să-și frământe mintea cum să facă și să dragă ca să-și refacă avere. Și ce crezi că îi prin gând? Să se însoare și să ia o față cu zestre mare, care să-l scape de datorii și să-i dea putință să reîncea pe viață de huzur și petreceri cu care fusese obișnuit încă de pe vreme când abia a început să-i dea ele. Într-o zi, află că tocmai în partea cealaltă a țării există un boier putrăt de bogat, care nu are decât o singură fată și aceea de maritat. Deși zestra pe care boierul o dădea fetei sale era mare, să cumper cu ea o țară întreagă, totuși pezitorii nu se înghesuiau deloc. De altfel, nici fata nu voia să audă de mărițiși. Era mai urâtă ca mama pădurii și pe deasupra rea ca o scorpie. Cătui ca de mare călărea pe deșelate un cal focos, cercetând oamenii care lucrau pe moșiile lui Taicăsu și plesnând cu harabnicul pe cei care îi se părea că nu lucrează cu destulă tragere de inimă. Nemeșul nostru, pornit la vânătoare de zestre, află de toate acestea, dar nu se înspământă de fel. Și într-o zi plecă spre curtea băierului cu față de măritat. Când a ajuns, l-a întâmpinat băierul cu pocitania de fată alături. Să găsească o frumusețe nu se așteptase boierul, dar nici nu-și închipuise că putea exista pe fața pământului o făptura lui Dumnezeu atât de hâdă. Dar fără să-și pierde cumpătul, se purta cu urâta de parcă s-ar fi găsit în fața Ilenei Costânzene. Ea, când l-a văzut pe boier, care era zice-se frumos cum nu-și afla pereche în toată țară, pe date l-a îndrăgit. Tată, i-a zis al lui de tenesu, dacă nu mă dai după boierul ăsta, mă aruncă în fântână. Te dau, fată, cum să nu te dau? Că doar cinstitul boier pentru asta a venit. Mai rămâne să ne înțelegem în privința zistrei. Vrea el cam mult, dar n-am să mă zgârcesc pentru un pol de parale când e vorba de fata mea. Că eu doar pe tine te am pe lume. Mult nu mai am de trăit. Că mâine mai cheamă Dumnezeu la el. Dă-i, tată, cât cere, că eu fără el nu pot trăi. Și boierul bătrân a dat cât i-a cerut. Au început îndată pregătirile de nuntă. Scorpia era în al nouălea cer. N-a mai încălegat, n-a mai pus mâna pe harabnic și clăcașii au răsuflat ușurați acolo pe câmpuri, binecuvântând pe boierul venit de departe, care îi mântuise de hachițele pocitaniei. Acum, urâta mai așa din casă și, umblând prin cămări, zărea cu sutoresele care îi pregăteau zestre. În sfârșit a venit și ziua sorocită pentru nuntă. Urâtă era fata în straile ei obișnuite, dar în rochie de mireasă, cu văl și cu beteală, părea o arătare de pe celelalte Femeilor, mai ales, nu le venea să-și creadă ochilor cum era cu putință o asemenea împreunare. Mirelui însă nici că-i ce gândește lumea despre el. Păși în fața altarului, mândru, cu hâda agățată de brațul lui, de parcă ar fi avut alături o crăiasă. După cununie s-a întins o spăț mare, care cică a ținut trei zile și trei nopți încheiate. Mirele a petrecut tot timpul cu oaspeții, fără să-și dea răgați pentru o dihnă măcar un ceas, spre marea supărare a mireții, care, neobișnuite cu petrecerile, retrasă în etacul ei, zadarnic l-a așteptat. După scurgerea zilelor de petrecere, boierul și-a suit nevasta într-o caretă și Iavaș și Iavaș, o săptămână mai târziu, au ajuns acasă la el. Pe vremea aceea, castelul încă nu fusese ridicat. Cele câteva slugi care nu se înduraseră să-l părăsească atunci când sărăcese, au ieșit după datină să ureze bun venit stăpânului și stăpânei celei noi. Și mult s-au mai minunat când au văzut cu cine se însoțise stăpânul lor. Dar mult mai mult aveau ei să se mire de ceea ce le-a fost da să vadă după aceea. Înainte însă de a-ți istorisi mai departe, ia fă încoace de un căprar cu o țigară. Eu nu mai am un fier de tare mi-e poftă de un fum do. Caporalul le întinse țabacherea și soldatul Petru Petre își răsuce o groasă cât degetul. după ce o aprinse, i continuă povestire. Și cum ți-am spus, boierul s-a întors acasă cu urâta de nevastă sa, dar să vezi minunea dracului, acum era parcă un altul, nici tu, prieten, nici tu zai nici tu nopți întregi bătând făițele. Cu o parte din banii de zestre își răscumpără moșile și început să se îngrijească singur de ele, muncindu-i mai rău ca pe vițe pe cei care trudeau pe ele. Eh, dar poate ca să mă întreb ce s-a mai întâmplat cu uruta de nevastă sa. Nu e nevoie să mă întrebi că-ți spun dat. Află că nu i-a fost niciodată nevastă. Slujile casei o cinsteau ca pe o adevărată stăpână, cum de altfel și era, după legile lui Dumnezeu și ale oamenilor. Dar, de fapt, în casa aceea nu era decât o străină. Vă gândiți poate de ce nu l-a părăsit. Păi tocmai aici e Viața de ea îl iubea mai vresus de orice. Îl iubea așa cum numai muierele sunt câteodată în stare să iubească. Era fericită să-l vadă, să-l audă vorbind. Numai asta îi dădea puterea să îndure toate câte trebuia să îndure de dimineață și până seară. De atâta suferință și zbucium slăbea din zi în zi și cu cât slăbea mai mult, cu atâta se făcea mai urât. Soldatul Petru Petre îndinse mâna de pătabacherea căprarului, de data asta fără să mai ceară voie, și și-a răsucit o țigară groasă cât un glonț de mitraliere. Leniștea din corpul de gardă nu era tulburată decât desfărăitorile de tunătoare ale unui soldat care dormea pe spate cu gura căscat. Ia auzi-l până stase cu mâna porcii la gir spuse unul din puțini auditori Ali Petru Petre. Sărmanul, o fitare trudit, îl compătimea acesta, aprinzându-și țigara și, și trăgând cu sete în piept primul fum, care, precum se știe de către toți fumătorii, e cel mai dulce. Apoi reluă firul povestirii. Cam la o lună după ce băierul își adusese nevasta în casă, a început să meargă zvonul că se ivise o ceată de tălhari care prade la drumul mare. Apăreau din vreo margine de pădure sau din porumbiști, toți călări pe cai mândri și făcoși, slăbozind mereu pistoalele ca să înspăimânte. Prădau ce era de prădat, apoi dispăreau în goana cailor. Și până să se dezmeticească oamenii, colbul drumurilor și departarea îi mistuiau, de parcă totul nu ar fi fost decât o nălociri. Cei care fusese rădeșmuiți nu puteau da prea multe deslușiri. Atâtea doar că tulharii aveau fețele acoperite cu o pânză neagră găurite în dreptul ochilor și că se fereau să verse sânge. Or, după asemenea semne, cum să-i prinzi? Lucrurile ajunseră atât de departe încât niciun boier nu mai putea să pornească la drum. Dacă au văzut tulharii una ca asta, au început să atace conacele. Într-o noapte unul, în altă noapte altul. De frică, unii boieri începură să se băjănească pe la orașe. Într-o noapte, boierul nostru fu răzit de împușcături repes și de țipete spaimase, Bănuind ce se întâmplă, se îmbrăcă în pripă și, luându-și pistoalele, alergă să țină piept tâlharilor. Între timp, sluțile și argații fuseseră prinși și buluciți într-un șopron. Doi dintre telhari rămaseră afară să-i păzească, iar ceilalți, în frunte cu căpetenia lor, năvăliră în casă. Care nu se lăsa mai prejos, intrând în iatacul băieroicei, apucă să vadă mistuindu-se pe fereastră. Trase un foc în aer și porni să urmărească. Biata femeie, simțindu-se urmărită, alerga cât putea. Dar curând, puterile începure să o părăsească. În schimb, auzea din ce în ce mai aproape pașii tălharului, Și tocmai în clipa când simți că se va prăbuși, zărie abia la câțiva pași lacul. Apele adormite luceau de parcă ar fi fost poleite cu argint. Hotărâtă să moară mai curând decât să caie de vie în mâinile tâlharului, își încordă puterile și când a ajuns la mal, se aruncă în apă. Nu știa să noază, iar lacul era adânc. Se scufundă, apa o săltă odată deasupra, apoi o trasă pentru totdeauna la fund. pe a tâlharilor mai apucă să vadă deasupra apei o mână ale cărei degete păreau că încearcă să sagață de ceva. Pe urmă, când undele mici, care încrețiră oglinda lacului în locul unde se scufundea se să se se întoarse. Când ajunse la conac, scoase din buzunar un signal și o odată prelung. Cât ai clipit din ochi, toți tâlhari se strânsă în jurul lui, ținându-și de terloci Prada fost încărcată pe cai, apoi ceata și, într-o clipită, în tunericul nopții îi mistui. Din noaptea aceea, tâlharii n-au mai atacat niciun conac, n-au mai prădat pe nimeni la drumul mare. Dispărura, fără urmă, de parcă niciodată nu ar fi tâlhărit prin meleagurile acelea. Poterile trimise se prindă au mai continuat să bată drumurile și potecile, dar în cele din urmă s-au tras în cazări. Soldatul Petru Petre, că scăzgămatos, apoi întrebă: Oare cât oficialul domn căprar? Păi, cam în 20 de minute trebuie să trezesc schimbul. Până atunci sfârșesc și o poveste, că mult nu mai este. După ce cei tâlhare s-au făcut nevăzuți, slugile l au slobozit pe boier, care fusese legat hoțăiște, de nu putea mișca măcar un deget. Unde este rozica?" a întrebat când i-au scos călușul. Rozica era pocitanie de nevastă sa. A căutat-o boierul în toată casa. Au căutat-o slugile prin parc și peste tot, dar n-a fost scris de urmă. Crezând că a fost răpită de tâlhari, băierul a cerut ajutor de la stăpânire, făgăduind o adevărată averea celuia care i-o aduce vie. Abia după o săptămână lucrurile s-au lămurit. Niște argați, dând cu nevădul au scos trupul umflat și mușcat de pești. Când a aflat băierul vestea, a gemut numai dată, ca o vite când e înjunghiată. S-a făcut alb la față ca o bucată de bată, dar n-a vărsat o lacrimă, n-a scos un cuvânt. A doua zi după înmormântare a poruncit să-i se pregătească bagajele pentru o călătorie lungă. A plecat prin țări străinii și de atunci niciodată nu s-a mai întors prin locurile acestea. După cum îți poți da seama, domn căprar, cumplită întâmplare mi-a povestit în seara asta intendentul. Numai că vezi, povestea asta mai are o codiță. Intendentul spune că scurtă vreme după ce trupul băioraicei a fost pescuit, unul din paznicii conacului a văzut pe lac o știmă, dar pe cât de urâtă fusese înecată, pe atât de frumoasă era știma, Ce că plutea numai pe jumătate deasupra apei, de parcă ar fi fost și pește și femeie. După aceea au văzut și ceilalți paznici ai conacului. De atunci au trecut ani, nu glumă. Boierului de mult i-au potrezit ciolanăle pe acolo pe unde l-au fi găsit moarte atunci când i-a sunat ceasul. S-au călătorit spre cealaltă lume și oamenii curții. Știm alacului însă, ci că și acum s -a arată din când în când. Intendentul s-a jurat că i s-a întâmplat și lui odată să o vadă. Dar eu zic că i s-a Deși nu pare minte seacă să creadă în știme și alte asemenea bazaconii, semne că s-a prostit și el odată. Soldatul Petru Petre nu avea de unde să știe că intendentul, făcându-și o socoteală greșită în ceea ce privește ignoranța oștașilor, scornese povestea din adins ca oamenii care făceau de gardă să ia cunoștință că există o știmă alacului. La cele povestite de Petru Petre se gândea Marin Pricope, plimbându-se de în împrejurul pavilionului de vânătoare. Cel mai mult îl impresionase sfârșitul băieroacei enecate, prefăcută în știma lacului, cu toate că nu credea în existența știmelor. Îi plăcuse ca poveste. Instinctiv, privi în direcția lacului care încă nu înghețase, dar întunericul îl împiedică să vadă oglinda nemișcată a apei. Un nor gros tocmai trecea prin dreptul lunii, ascunzând-o cu totul. De când intrase în post, numai așa se întâmpla. Cerul când se curăța cu desăvârșire de norii care alergau nebuneștii, când se acoperea în întregime, scufundând în beznă neagră pământul. Vântul sufla ușor, iar braze foșneau neliniștiți, de parcă și-ar fi împărtășit între ei, cine știe ce taine, pe care urechile omenești nu erau vrăniții să le audă și să le înțeleagă. Curând de după aceea, norul care acoperea luna se de departe și lumina ei argintie birui întunericul, poleind cu argint trunchiurile copaților și apele încremenite ale lacului. În clipa următoare, Marin pricope în lemnii locului. Pe lac se arată știma. Plutea lin pe jumătate saltată din apă, frumoasă, într-adevăr, ca o arătare. O clipă două o văzu fără posibilitate de tăgadă, apoi o perdea de sălciu ascunsă vederii sale. Și imediat un alt nor acoperi ca o glugă tipsia de argint lunii. Dar în clipa când întunericul birui dinu, Marin pricopă să dezmeticii. Măi, Marine, mai, se mustră în gând, Ai început să te prostești, că doar știme nu există. Nu fi fost cumva nebună din turn. Să știi că ea a fost. Biata fată. Pe așa vreme și la un ca ăsta, când până și puricii dorm duși, ei vine chiu să se plimbe pe lac. Când ies din post, am să raportez lui dom Căblar. Când lumina lunii din Lucii, Castelana ajunsese de câteva minute la capătul celălalt al lacului, aproape de mal, unde se afla un boschet. Acolo, în boschetul acela, stă ascuns omul cu care ea venise să se întâlnească. Ceva mai departe, de asemenea, într-un boschet, pândea ulea. Din ascunzătoarea sa era imposibil să poată auzi ce aveau să-și vorbească cei doi agenți hitleriști. În schimb, putea vedea bine tot ce se întâmpla pe lac. Castelana manevrase în așa fel lundrița, încât, având în spate boschetul, să poată supraveghea celălalt mal al lacului dinspre castel. Ești acolo?" întrebă ea, vorbind încet. Da," răspuns o voce care în niciun caz nu era al lui Nicolae Telembo. Nu putem să de vorbă fără să riscăm. De aceea ți-am scris tot ceea ce avem să spun. Pun scrisoarea pe mal, întinde mâna și ia-o." Castelana scoase din sen un plic și, fără să se întoarcă îl puse pe mal în dreptul poschetului. După câteva clipe, întrebă. L-ai luat? Da. Bine, după ce o citești, distruge-o imediat. Recomandare inutilă. Castelana zâmbi ironic. Scuză mă am spus-o din obișnuință. Ai vreo comunicare să faci? Niciuna, până nu voi cunoaște conținutul scrisorii dumitale. Aș dori să te întreb câteva lucruri. Aștept. Vă socotiți îndeplină siguranță? Omul Când. din boschetul de buc și că se gândește înainte de a răspunde. Nu avem niciun motiv să ne temem. Atunci e bine. Despre mine ce se vorbește? Nimic altceva decât ceea ce dorești să se vorbească. Felicitările mele! Îți joci admirabil rolul! Mulțumesc! Citind descrisoarea, îți vei da seama că este absolut necesar să transmiteți în cursul zilei de mâine, cel mai târziu, o comunicare colonelului Carl. Aveți posibilitatea să o faceți? Sper că va exista o asemenea posibilitate. Trebuie, neapărat. Pot să fiu liniștit. În cazul acesta, izbândea e asigurată. Noapte bună! Noapte bună! Castelana puse mâna pe vâsle și, manevrându-le cu multă îndemânare, străbătul lacul în sens invers. Câteva minute mai târziu, din boschetul de bucșii, se zări capul unui om. Acesta scrută împrejurimile cu multă atenție, apoi convins că nu are motiv să se teamă părăsi ascunzătoare. Mergea cu pași de lup, furișându-se pe după tronchiurile copacilor, cu ochii și urechile la pândă. Din ascunzătoarea sa, Ulia îl oză. Început din nou să cadă ploaia amestecată cu zăpadă. Un vânt în să ne neliniștească apele încremenite ale lacului. Ulia își ridică gulerul mantalei, dar nu fie ascunzătoarea. Când mai târziu se hotără să facă, atât castelana cât și celălalt spion, Dormeau, probabil, visind izbânda pe care o pregăteau pentru a doua zi. Când ajunse la cantonament, era uit de binele. Se dezbrăcă pe întuneric, agăță mantaua de un cui să se zvânte până dimineața, apoi să lungi pe aștărnături de paie. Mâine, probabil, vom juca ultimul act, își spuse în și, asemenea unui prunc, a dormit pe La miezul nopții va cădea ostea. Cititorul își amintește, desigur, dintr-un capitol anterior, că biblioteca castelului se afla la primul etaj. Generalul, fără a fi un bibliofil, interzisese transformarea ei în birouri. Cheia de la bibliotecă se afla în păstrarea intendentului și nimeni nu ar fi putut pătrunde înăuntru fără știrea acestuia. Dar chiar dacă nu ar fi fost încuiată, miile de volume legate în piele tot nu ar fi tentat pe cei de la postul de comandă. În primul rând, pentru că majoritatea erau scrise în limba maghiară, iar în al doilea rând, pentru că se lucra atât de mult în vederea unei noi ofensive, încât nimeni nu avea timp de lectură, cu toți fiind bucuroși atunci când izbuteau să fure câteva ore de somn pe noapte. Dacă totuși venindu-i cuiva chef să citească, își amintea de bibliotecă, se adresa intendentului. În asemenea rare ocazii, acesta se comporta ca un priceput și conștiincios bibliotecar. Cartea împrumutată era trecută într-un registru, solicitatorul era pus să semneze de primire. Pe deasupra, era rugat în termeni cei mai politicoși să o restituie la timp și în aceeași stare. Fără îndoială că improvizatul bibliotecar ar fi fost foarte surprins dacă ar fi putut afla că există printre ostașii postului de comandă unul care, fără știrea sa, pierde ore întregi în bibliotecă. Și s-ar fi mirat cu atât mai mult cu cât acest clandestin cititor, făcând parte din categoria celora cărora le arătase de la început multă prietenie, dacă și-ar fi manifestat dorință, el ar fi fost gata să-i pună oricând la dispoziție biblioteca stăpânului său. Ula, însă, căci el era acela care înțelegea să se folosească de bibliotecă fără permisiunea improvizatului bibliotecar, nu considerase necesar să-i ceară încuvinzare. Își potrivise ochii și ori de câte ori avea răgaz, se încuia acolo ore întregi. Dimineața, când afară abia se lumină, ulea care nu dormise decât câteva ore, se găsea din nou în bibliotecă. Cititorul ar greși dacă și l-ar închepui a plecat asupra filelor cine știe cărei cărți de știință sau de beletristică. Stătea într-adevăr a plecat, dar nu asupra vreunui tom, ci asupra unei foi mari de hârtie de calc pe care era schițat planul castelului. Planul era atât de bine executat încât ulă, dacă ar fi fost mai puțin absorbit de ceea ce el îl reprezenta, fără îndoială că ar fi admirat maestria cartografilor biroului 3 care îl executaseră. Nu era pentru prima dată când ulea se îndeletnicea cu o asemenea treabă. O făcuse în ajun, o făcuse și în alte zile. Și, de fiecare dată, cercetarea planului fusese urmată de o operație care, cu excepția intendentului, oricărui alt om i s-ar fi părut de-a dreptul lipsită de sens. Pentru că, într-adevăr, părea de neînțeles motivul care îl făcea pe Ulea să scoată mai întâi cărțile dintr-un raft, iar apoi să pipe și să ciocănească peretele centimetru cu centimetru. Cu prelejul vizitelor anterioare, un alt perete, în întregime, fusese supus unei asemenea migăloase operații. Dar faptul că se găsea acum din nou în bibliotecă constituia dovada certa că cercetările anterioare nu înduseseră la rezultatul scontat. Timp de o jumătate de oră, Ulea studie planul fumând țigară după țigară, apoi, întorcând spatele hărții, se îndreptă spre același raft pe care îl mai cercetase și în ajun. Raftul se înălța până aproape de tavan și era plin de sus până jos cu cărți. Și totuși, aici trebuie să fie, își spuse, pregătindu-se să scoată din nou toate volumele care acoperau tot peretele. În timp ce Ula era ocupat cu golirea raftului, la stația de radio, radiotelegrafiștii se pregăteau să atați o gamelă aproape plină cu jumări de ouă. Abia a început să la mânca când intre pe ușă un transmisionist cu un aparat telefonic de campanie sub braț. Ce vânt te aduce la noi, trandafire?" întrebă sergentul Palimaru cu gura plină. Ordin de la domnul capitan să vă schimbi aparatul telefonic." Dar de ce să-l schimbi?" Păi, ci că e defect." Mi-a spus că știi dumneata." Sergentul Palimaru își aminti că, în ajun, capitanul îl anunțase că îi va schimba aparatul telefonic. întrucât spunea, era defect. În cald, asta e bun? E aproape nou. De fapt, nu era vorba de un nou aparat telefonic, ci de unul la care era atașat un microfon special. Încredințați că, până la urmă, Niculai Telâmbu va căuta să se folosească de stația de radio pentru a transmite anumite mesaje, Capitanul Gheorgheu ceruse și primise prin biroul 2 al armatei aparatul cu ajutorul căruia putea să ascultă neștingherit din propriul său birou tot ceea ce se petrece la stație. Fără îndoială, dacă soldatul din grupa de transmisiuni sau sergentul Palimaru ar fi avut curiozitate să cerceteze mai îndeaproape noul aparat telefonic, ar fi descoperit fără greutate microfonul. Dar nici unul și nici celălalt nu manifestară o asemenea curiozitate. Primul, mulțumindu-se să se execute ordinul primit, de altfel se întâmpla destul de des să se defecteze aparatele, cel de-al doilea să accepte schimbul considerându-se în câștig. O oră mai târziu, în biroul căpitanului Gherghiu, Ulea, care după bună dispoziție pe care o manifesta, se putea trage concluzia că de data asta timpul pe care îl petrecuse în bibliotecă nu fusese irosit fără folos, asculta cele ce se întâmplau la stația de radio. Microfonul înregistra perfect cele mai neînsemnate zgomote. Se auzau nu numai manipulatorului sau scârțituri scaunului pe care stătea radiotelegrafistul de serviciu, dar până și hârșitura pe care o făcea pe la goală, trupul unei din radiotelegrafiști care se culcase să se fure o oră de somn. Ce părere aveți, domnule capitan?" Întrebă le -a satisfăcut. Aparatul funcționează perfect." Dacă Telemu va încerca să transmită ceva, vom ști imediat. Mai mult ca sigur că va încerca. N-ar fi exclus să încerce chiar azi. Crezi? Sunt aproape sigur. Deocamdată trebuie să lipsesc o jumătate de oră. Mai am unele treburi urgente de pus la punct. După aceea nu mă mai scoateți din biroul dumneavoastră nici cu boi. Concret... Trebuie să mai stau puțin de vorbă cu banditul ăsta de intendent. Și când mă gândesc că el mă crede un mare idiot care îi furnizează informații pe degeaba. Dacă între timp se înființează tălâmbul la stație, trimiteți pe cineva să mă caute acolo. Începuse să se întunece când Nicolai vă vărâ capul pe ușa stației. E voie? Întrebă cu timiditatea lui obișnuită. Intre mâine, El elemvie sergentul Palimaru, care trase să pui de somn și acum era bine dispus. Să trăiți, domn sergent, și bună seara! Noroc, neculai. Eh, ce se mai aude? Se interesează sergentul Palimaru. Ce să se audă, domn sergent? Nimic. M-am prezentat pentru o lecție. De asta mi-am dat eu seama, mai, Neculae. Vii pe aici, fiindcă ai nevoie, altfel nici bună ziua nu ne-ai da." Îl necăji sărgentul. Se poate, domnul sergent, să credeți una ca asta?" Se apără el. Lasă-ne cu laică, te știu eu." Iacă, adineor te-am întrebat ce se mai aude și tu ce mi-ai răspuns?" Că nu se aude nimic." Păi pot să te cred." Se întâmplă oare ceva fără ca ordonanțele să afle?" Și de unde păcatele mele să știu, domn sergent. Să știi, mă Nicula, că nu mi place atunci când încerci să o faci pe prostul. Adică vrei să-mi că mică de un capitan al tău seara, când îi tragi cizmele sau când îi torn să se spele, nu stă de vorbă cu tine și nu-ți spune ce se mai întâmplă pe lumea asta? Poate că alți domni ofițări așa ar fi făcând nu zic nu. Dar domn capitan al meu e altfel domn. Rău nu se poartă, n-am de ce să mă plâng. Dar de vorbit vorbește cu mine numai atunci când are trebuință de ceva. Zău așa, domn sărgent. Îmi pare rău că te-ai mâniat pe mine tocmai astăzi. Mă rog. De ce spui tocmai astăzi? ce astăzi? După câte știu eu nu-i nici Paște, nici Crăciun și nici Sfântul Neculai. Neculai te lâmbu se așeze pe un colț de laviță la și început să-și maltrateze bonetul. Părea stânjenit și se uita pe rând la fiecare cu coada ochiului. Eh, de ce nu răspuns Nicolai? ce e azi? Vreau sărbătoare de care eu n-am cunoștință? Dar nu-i vorba de asta, domn sergent. Atunci. Domn sergent. ce e mă, Niculai? Haide, dai drumul. Domn sergent. Aș vrea să mă supui la examen. Mă prind cam să-ți pot bate toate literele fără greșeală. Ce spui, mă?" Ce ai auzit, domn sargent?" Mă, Nicolai, dacă ești tu în stare să faci treaba asta, ai de la mine un pachet de tutun. Dar dacă ai să greșești mai mult de trei ori, îmi dai tu. te ai prins?" Mă prind, sergent. Telegrafiștii se pregătire să se amuze. Erau convinși că Nicolai va pierde rămașagul. E drept de prinsese el câteva litere, dar ca să fie în stare să bată întreg alfabetul, le se părea o performanță cu neputință de realizat. Ascultă, Niculai, dacă nu fați mai mult de trei greșeli, ai și de la mine un pachet, să oferi un alt radiotelegrafist. Zău, v-a să zic că dacă o scrântesc, pierd două pacuri de tutun și se scăpână în cap nehotărât. Gândește-te bine, Neculai." N-am de ce să mă mai gândesc." Acum mă prind și pace." Bine, mă, Neculai, Trece la manipulator."